Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 27 del Tapesport de l'era independentista... Perdó, retallada. Perioda del qui paga descansa, però qui cobra, també. Programa destinat a totes aquelles persones que a la pilota els agrada més a la olla. En deu plaques de protecció tèrmica per banda, vent de tovera totes les aletes, no talla l'espai si no vola, una nau espacial, transbordador pirata que criden per la seva bravura al camut, en tota la galàxia conegut d'un altre, d'un a l'altre confí. La lluna al sol resplendeix, on les plaques de protecció tèrmiques gemega el vent i alça amb la moviment ones de plata i blau. I veu el capità pirata cantant alegre en el timó la galàxia d'Andròmeda a un costat, a l'altre per sec, i allà al seu front la via làctia. Navega nau meva sense por, que ni enemic alienígena, ni tempesta, ni bonança, el teu rum a torsar no aconsegueix, ni a subjectar el teu valor... Avui, dissabte 20 d'abril de 2013, són les 12:47 minuts, amb una temperatura de 13.9 graus centígrads, una humitat del 25% i una pressió atmosfèrica de 1020.2. Héctor Pascals, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Prorreix Emisora Municipal. Avui, fem poesia per la Via Làctia pel 107.3 de la vostra EFM! Veureu, ja aquí estem posats. Us explicarem una mica el que podeu veure en aquest recorregut per les finestretes of escotilles en la presentació eh, que hem fet. Hem parlat de tres galàxies conegudes situades en un radi de tan sols 3,6 megaparsecs. Això traduït al català vindria a ser a uns 11,7 milions d'any llum de la Terra. Aquesta regió de l'espai abasta la totalitat del nostre grup local i s'estén gairebé fins al centre de les dues majors agrupacions galàctiques properes, els grups M81 i Centaurus A. <laughs> no ho seria... Ja veieu, eh? un camí fàcil i planer, per les dimensions estratosfèriques d'aquesta nau, sense semàfors, ni senyals de trànsit, ni cues, ni mossos, això sí, el que hi han són nebuloses. I no us penseu pas que siguin poques, diuen que és molt difícil de comptar, i és que si anem a la pràctica, es parla que un número oscil·la entre les 33.000 i les 60.000. Deixeu-me mirar bé, sí, 33.000 i 60.000. Això deu ser, depenent de si els conta la Guàrdia Urbana o bé l'organització, no? Mentre que a la teoria parlen de 2.500 i 8.000, tot i que baixen les nebuloses planetàries, el desfàsser o canvia. Segueix havent-hi molt marge d'error, més o menys com corruptes en la Terra. <laughs> Ja veieu, de cabri i caben. La Via Làctia és d'uns... Bé, comptant així per sobre, no han anat amb la cinta mètrica, eh? El diàmetre de la nostra galàxia és d'uns 100.000 anys llum, que ara us ho quilòmetres, vindrien a ser uns... uns... uns quants, oi? Moltíssims! Comptant-hi el Sol amb una estrella per cada any llum. Imagineu-vos, 100.000 estrelles. Si podeu, Ima... Seguim imaginant, eh? Per cada 225 milions d'anys, una borrada, el sistema solar acaba una volta al voltant del centre de la galàxia. 225 milions d'anys. No som res. I es mou, i, i bueno, això ja ara ve el bo, que es mou a 270 quilòmetres per segon. Quin mareig, 270 km per segon. No em podria arribar a pensar el que podria estar el Fernando Alonso amb el seu Ferrari. Vaja, que em passaria tota la vida comptant, comptant tot això vist per sobre, eh? I per què us explico tot això? Doncs perquè si hem d'anar sovint a visitar aquest planeta perdut de la mà de Déu, haurem d'anar coneixent una miqueta el nostre entorn més proper. Que us feia gràcia... No us feia gràcia quan anant amb el cotxe a demanar... Demanar per on passàvem, o bé, falta gaire, un altre mític, tinc pipí. Ja sé que vostès no es frissen, però seguim avançant. Cap al mes de juny tornarem a ser per aquí a prop de casa. Nosaltres avui la cançó la dedicarem a tot, tot, tot, tot, tothom el que ens està escoltant. Hem triat un tema que, que diu, doncs, per això la dedicarem a tothom, entre nosaltres, eh? Ell és la porta... La porta ha ah, de traduir del rus. La porta dels somnis. Fins ara mateix salutacions Cordial! Bé, bé, bé, bé, som-hi, són, falten, falten quatre minuts per la una i anirem a saludar els components d'aquesta, d'aquesta, els integrants, eh? d'aquesta nau de, de, de, de, de, de, de què seria, de què seria, ara no em surt, eh? de què seria, no sabem ni què vull dir, no? Mariona, bon dia. Molt bon dia. Bueno, la Mariona és una, eh? una d'elles, i també el Jaume. Bon dia. Bon dia Jaume, esteu a punt Tenia moltes ganes de començar el programa eh? Avui? Què ho sí. fa? Sabeu què vaig fer ahir? Bueno, bueno, bueno, Jaume, bueno. estava parlant amb Interrompeixis Uix, ja comencem uh, Un moment, bueno, guardeu les tomàques Mariona Tenies moltes ganes, què ho fa? Doncs perquè resulta que uh, Berga Rasos Berga ja té les inscripcions obertes per començar la, la seva uh, el recorregut Verga, rasos, Berga. Sí, i estic molt il·lusionada perquè m'agrada molt, molt la muntanya i penso que és una oportunitat fantàstica per passar un molt bon dia amb els teus amics i disfrutant de la muntanya i, a més a més, coneixent gent nova que també li tot el que és el tema del muntanyisme. Uh -huh. Inscripcions ja que, bueno, però el deixarem una mica d'aquí una estileta, no? Oh, ne tant, te'n parlaré més tard, amb més detalls. A la teva secció... Sí. Molt bé, doncs ja tenim, ja, tenim, ja sabem d'un tema que parlarem, a part dels típics que tenim sempre, un tema del que parlarem avui amb la secció de la Mariona, de la Berga, Rasus Berga, que ja s'han obert les inscripcions. Jaume, què vas fer ahir? Bé, doncs ahir vaig anar a Montserrat caminant. Hola. Com? O sigui, em vas despertar allà a Manresa a les 5 del matí, i, És bé. que faig, doncs va, me'n vaig que acabo... No, bueno, era una activitat de tota l'escola, ah. l'escola de ah. I vam anar caminant, que són sis hores, caminant de Manresa a Montserrat, sis hores. I per a o passar sigui, tot per camí o veu fa carretera també, de, asfaltada? No? no, a veure, o sigui, vam anar quasi, sí. quasi... quasi intentant així com al bosc. Però al bosc... Però ja C tants. havien camins, ja camí, ja havien camins. Camí de carro. No. No, no, caminet de caminar. De, de, que, sí, de camí. De peu, eh? d'anar a peu, no? Camin sí, no? <ríe> sí? I, i no vau pensar per cap moment per carretera d'asfalt, de Manresa fins a Montserrat? Bé, bueno, alguna vegada vam passar... Vau travessar la carretera? Sí, en alguna. Sí? S'havia d'anar molt en compte, perquè... Sí. És que no sé pas què fem els humans, en les carreteres i carreteres, eh? <ríe> Ara hi ha ja, allò que deien que havies, eh, que un esquirol travessava no sé pas què, eh? I bé, tota em, i em vaig fer sense... això, vosaltres no ho podeu veure, el sonyessi. Què és això? Un, un tall. Un tall? Que que un tall vaig agafar tipus? una planta i sí. resulta que tenia... Punxes. Sí, no, no, no ho sabia. I què ho fa, I em vaig punxar fa? i mira. Et va, va dir alguna la planta? Què? Et va dir alguna la planta? Va dir que t'agradava la planta? Per què? Eh? Per no, vaig passar-hi la... Passar la mà. Ah sense voler, bueno, no, volguem. És que, és que si, si arriba a saber que tenia punxes... No, no ho no, no ho faig. Però no les vas veure? No. No? Vaig fer així, normal, fas així, i prou. Ah, i ja n'hi va haver prou, eh? I ja m'has una punxada, i ja m'has dit, i em ja va sagnar, es començava a sagnar. Ah, Hosti, això és com una penitència tot, allà a Montserrat, tio. <laughs> Molt bé, i què van a veure? o no? Sí, bé, ja vam a Montserrat, Vam escoltar els de primera secundària que cantaven el virulai, aquella cançó que es diu de camins. I abans, quan vam acabar, vam baixar tots amb la cremallera. Ah, més, més, més bé, no? Sí. Amb el cremallera. I pues, que us esperava allà un autobús? Sí, i vam anar a campar a Manresa. I ja està. Vam tornar a l'escola. Doncs pues molt bé, Jaume, d'aquestes moltes històries més també les explicarem en al llarg d'aquest programa que dirà, ara durarà, a partir d'ara, en aquests moments durarà una horeta per acabar a les dues. A tot això amb les dues seccions del motor reincloses. Eh, Esperem que d'aquí a un quart d'hora comenci la primera. De moment el que començarà és la primera part de la publicitat fins ara mateix.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 Telèfon sense canviar de número per 10 euros al mes i per als jubilats 8 euros al mes. Internet amb velocitat de 2 mega reals per 15 euros al mes i telèfon més internet per un import total de 24 euros. És una oferta exclusiva per als abonats de Tecnocolor. Són temps d'estalvi i cal aprofitar-ho. Tecnocolor t'ho posa fàcil. Estalvia fins un 60% en la teva factura actual. Informa't trucant a Tecnocolor al telèfon 938 676. Innovació. Qualitat. Distinció. Excel·lència. Elegància. Versàtil. Alta cuina. Textura.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 A la sintonia de Ràdio Porreig emissora municipal. La primera emissora del Berguedà could be. Donc això Number one, doncs això, number one eh? són una i tres minuts, això és perquè passa volar i eh? les coses passen volant prenem de l'agenda, Copa Intercomarcal partits, partits d'anada, us en recordeu que la setmana passada el Porreix tenia un difícil rival, l'empat aquí a casa no n'hi va prou, amb el 2-2, allà van quedar eliminats, però què passa, que tenim un altre teníem un altre equip aquí al Bargadàs i el Cal Rosal, que precisament jugarà amb el mateix rival que va eliminar el Club Esportiu Porreix, però serà demà a partir de dos, dos quarts d'una, Cal Rosal Vilumara One man to overthrow pel que fa als darts, setena lliga d'equips per dijous, estem parlant de darts de plàstic, eh? els dijous jugarà Cal Riera la Gerra i Jaume anem a començar la nostra agenda particular, començarem per no començarem pels darts perquè encara no tenim rival perquè que fa als punta de ferro, sí que tenim rival ells... sabem que es desplacen a Barcelona però no sabem l'equip, estic esperant un missatge d'ells que la que tinguem... Eh, mira, doncs pues ara potser que hem arribat i tot, eh? Llavors si comencem pels dars comencem per... Sí! Sí! Quin equip més raro! Només tanya que no els sapiguessin, eh? Tenim l'equip, doncs començarem pels dars eh, el que seria la... la... la... la... la... Lliga Divisió d'Honor quarta jornada eh, juga a Barcelona Gerksfein a Senegal ojo, ojo, ojo... Jugant a Senegal. Gex Fein a Senegal. Però sí, el, el deu ser el, el d'això, és aquí és aquí Barcelona, per això, eh? Uh, Club d'Arts de Xarxa, eh? Aquest partit de jugarà a Barcelona avui a partir de les 5 de la tarda. Un moment, he deixat Increïble, llista. ens haurem de posar tots a punts per a veure aquest partidàs, oi? Sí, sí o no, Mariona, clar que sí. L'equip que ha decidit el Capi, que sigui el que, el, el, el, el que, el que guanyarà els tres punts, o els dos, eh, no sé quants són, el que guanyarà el partit són Nasi, Massana, Gil, Enric, Capi i Edu. Molta sort per ells. Doncs, com dèiem, avui a Barcelona, a partir de les 5 de la tarda i ara si sí, home com deies molt bé seguirem amb l'embol equip de tercera catalana preferent senyors -um romans col·lin primera fase grup B 26 jornada ajornada A.E.H. les franqueses Humbleverga a on jugarà aquest partit? a les franqueses del, del Vallès El pavelló municipal zona esportiva Prou, ah. prou sembla, és un GPS. Vols dir més coses? Digues, digues. Va, jugarà Franqueses del, del Vallès, però és que no diu al carrer. Sempre he tingut un carrer aquí, no, no hi ha carrer. Sense número, eh? Municipal, sense sí, número. Només hi ha el codi postal. Vale, però si suposo que t'he deus això, suposo que no es perdran, eh? No. Doncs això, l'envolverga, que anirà ha les Franqueses del Vallès, avui a partir de les 9. Mm. Que nos sembla si deixem l'ambolla i comencem a parlar de bàsquet? Esperem que el Josep Blardell vingui a fotur un cop de eh? Ens fa falta perquè a més bé sabem que és aquí. Si són això, veniu! What let's get ready to rumble. I començarem, Jaume, d'un moment no ve, no ve? Sí, sí, el ten al darrere. Ara ja el tenim aquí, el nostre Josep, que ens parlarà de bàsquet. Molt bé, doncs vinga, doncs eh, hi ha Josep, eh, hi ha el Jaume... I sóc jo. I l'Albert, que es, està allà ja fent el motor. L Albert també ha arribat, està a punt d'entrar, també li falten res, 8 minutets, suposo, quan acabi Molt aquesta bon, bon dia, Josep, què tal, com bon estàs? Dia. Avui ens parlaràs de bàsquet, oi? Sí, sí. <laughs> Uh, com ho vols fer, Josep, avui? Com ho la fem, l'agenda? Well, avui tenim molta feina perquè ja s'han decidit els playoffs offs de NBA i l'Eurolliga ja està molt avançada. Ui, està que no veig l'Eurolliga. Començarem per això pels equips d'aquí, si et sembla sí. bé. Vale? Ja, començaria pel Berga i després farem el porreig. No sé uh, si et sembla bé. Doncs vinga, uh, uh, jo, jo, jo, jo et dic, uh, bàsquet femení. No, tu, no, no, no, no és el Joan, el perdó, Jaume. jaume, jaume, jaume, perdó, ah, jaume. jaume. Bueno, però jo hi faig l laintroducció no? us, sí, us sí, vosaltres sí, sí. sí, sí, la introduducció. bàsquet femení. sots 21 femení, nivell A grup 2, 25 en la jornada, fase prèvia. Doncs l'infern bàsquet Berga seient descansa. Poca feina. Sí. Seguim. Ter terceraa categoria femenina a grup 4, 26ena jornada, fase prèvia. Febé Porreig, o uh, no, està descansant però dic que uh, el senyor femení uh, marxa 11, 22 partits jugats, 8 guanyats i 14 perduts bueno. aquesta setmana va guanyar va guanyar, molt bé contra un rival directe de la seva deixau perquè va quart d'últim i va guanyar el cinquè d'últim i ara estan empatats molt bé uh, un bon, un, doncs una bona victòria no? sí, sí cas d'empat doncs anem bàsquet masculí, si dic Sots 21, nivell B, grup 1, 26a jornada, fase única? Uh, bàsquet, Sama, Vilanova, Club Bàsquet, Porreig. Aquest partit és per demà a les 9 i recordar All que way. el Porreig marxa de è amb 10 guanyats i 14 perduts, però dic també que la classificació tant podria anar 10è com 6è, com així, perquè estan tots gairebé amb 10 guanyats, 14 perduts a 11 guanyats, i 13 perduts, estan molt igualats. Molt right. bé. I el següent, Primera Catalana, grup 2, 27a jornada d'unió de la temporada d'aquest equip, eh? Sí, és l'Informer Bàsquet Berga i el Club de Bàsquet Sampador. Aquest partit precisament és per demà, aquí a la capital, a partir de dos quarts de 6. Uh, Deixem-me que em parli un moment del Manresa, Home, si vols ficar alguna cosa tu, sí, Josep. Jo descompto amb el porreig. Uh, ah, bé, bueno, no, no, carai, ah. no, no, no, no, parla de porreig. El senyor femení nivell A, marxa 16 amb un guanyat i 23 perduts i jugarà avui a un quart d'una a Parets contra el Parets A. I llavors el cadet masculí, nivell B2, marxa quart amb 6 guanyats, 5 perduts i jugarà demà a les 11 a Sant Fruitós contra l'ASFB. ...i l'infantil masculí que descansa aquesta setmana... ...però marxa quart amb quatre guanyats i tres perduts... ...nivell C2. Mm -hmm, molt bé. I si vols parlem ara del Manresa... ...del Manresa. Del Manresa. Ah, exactament. Però jo, de, jo volia explicar una coseta. Sí, sí. Que és... ...que és un recull històric... ...a Basquiat Manresa, 40 anys a l'elit. És el llibre que es presenta de cara a Sant Jordi... i ...coincidint amb l'aniversari dins de la màxima categoria... 40, 40 anys de bàsquet sense i, ni un duro i de Manresa, exacte, com s'aguanta això? Doncs ja sabeu uh, Francesc Omas ha escrit una història del pes social del Club del Congost molt arrelat tant a la ciutat com a la comarca del Bages, això fora extra esportivament, i esportivament parlant doncs, que segueix el bàsquet Manresa amb, el seu, amb la seva creu no? una mica sí, a sobre sí, però va guanyar, aquesta setmana, va guanyar aquesta setmana i al final del partit es va desmejar un nen i els jugadors de Manresa van a veure Ah, sí? sí? Molt bé. Va, uh, mira, I el, també, bueno, dic, Sí, sí, sí, allà a mig partit, eh, quan van forçar la pròrroga. L'Adam Hanga amb aquell tir de dos inextremis i això. I aquesta setmana passada, el partit de bàsquet, mentre jugava, jugava en contra de la Unió, vaig veure allà al pavelló l'Àlex Hernández, el Joan Creus i el codi, que és un piu i bueno, que no jugó gaire, però bueno, estaven allà mirant els partits. Molt bé. Eh, I dic doncs, que dematen en un partit, amb el Caja Laboral partit difícil ja, equip Però, eliminat eh? eliminat, sí, de la, eliminat de la Lliga, Lliga. Però per té un factor favorable el Manresa eh, que és que estarà cansat tots els jugadors bons li han jugat, 30 minuts i estarà cansat ells estan ben qualificats ja sí. No? Sí, sí, ben sí, asseguts compte que no hi haurà moviment perquè el Barça també està cansat i compte que no donaran gaire i per això, això és el factor a favor que té el Manresa I esperem doncs, que la Bruixa d'Or també doni aquest plus De, sí. de positivitat no? En el, sí, aquest sí. Manresa Doncs el partit és per demà Amb el Caja Laboral a partir de les 6 de la tarda Vols parlar d'alguna cosa més, Josep? Sí, sí, de la NBA i de l'Euroliga doncs pues mira, jo et poso que vols parlar d'anir-hi, seguim amb aquesta musiqueta, doncs. Vale. Vale? Doncs dic que aquesta setmana va ser divendres, que es <laughs> va... no, volia posar l'altra, eh? perdona, eh. No, no, uh, yes. es va iniciar, bueno, es van acabar els partits de temporada regular i que per l'Oest es van classificar Oklahoma, Houston, Lakers, Memphis, Denver, Golden State Warriors, San Antonio Spurs i Lakers, i dic que hi havia un final molt, molt... El... Mol bonic no?, perquè l'últim partit es van decidir de l'oest les posicions finals, perquè les Lakers no entraven, no entraven i al final van guanyar Houston a la pròrroga i van entrar com a setens i tenen el factor que no s'hi tocarà Oklahoma, sinó que s'hi toca San Antonio Spurs que és un molt bon equip però no és com Oklahoma i han, han, han quedat emparellats així, Oklahoma uh, Thunder, uh, Houston Rockets que qui guanyi d'aquests es classificarà Y al que se clasifica jugará contra el ganador de, uh, de Los Angeles Clippers, eh um, Memphis Grizzlies. Ah uh, la banda hi haurà el de Marcasol. Y a la otra banda habrá el Denver contra Golden State Warriors, el que gani de aquests s'enfrontarà contra San Antonio Spurs o Los Angeles Lakers. Ehm, um, de el favorito <coughs> aquí Oklahoma. Oklahoma de la Oeste. Sí. Llavors, a l'ES, que ja han, han quedat emparellats, Miami, Milwaukee, Bucks. I les Likers, què? Tot i que s'ha lesionat el Kobe Bryant, que ja no ho podran utilitzar més per sí. aquest... No, no veus com el, el, el més fort? Om, no, no, això esclar, perquè ara el pagos el té la majoria del pes el té no? Perquè és el que porta més anys aquí. La majoria de pilotes. Sí, totes les pilotes li arribaran o ell o Dwight Howard. I a més, això potenciarà moltíssim perquè mentre hi havia uh, le, uh, Kobe Bryant, pilotes a uh, Kobe Bryant, 40 punts, 50, 30 i pico per partit. Ara, jugadors com Antoine Jameson, que havia sigut una estrella, bueno, era boníssim, aquí li veuen que fer 20 punts per partit. Aquí a Lakers en feia 10, uh -huh. o menys, ara també l'Iria, hi ha moltes pilotes i tindrà molts més minuts. L Steve Blake, el partit que es va lesionar al Kobe, el següent partit va fer 23 punts, l'altre 24 Aviam, aviam, aviam, aviam, perquè això també és bonic, eh? De, sí, sí. de veure ja, com, com reaccionarà l'equip. Es repartiran els papers. Es repartiran els papers, sí senyor. I a més, Pau Gasol va fer un triple-double per l'últim partit, o sigui que, no, l'Akers té possibilitats, però és molt difícil que, que arribi a la final i, bueno, no se sap. No se sap, eh? Home, Miami està molt fort, també, Miami en el cas d'arribar a la final. Equipars, perquè, mira, això van explicar, que Kobe Bryant cobre, em sembla que, bueno, però molts millors. I a l'est, es trobarien en tot cas a la sí. final, però bueno. 10 milions, bueno, cobre una bestia al Coi Braille, 30 És milions. És que per això, si es teia de, de la NBA, es de guanyar molts diners per ser... -ho. Sí, no, però ja volia dir que cobra 30 milions d'euros l'any. Eh. I clar, com que cobra molts diners Lakers no pot pagar tota la plantilla, ha de, ha de tenir 4 o 5 jugadors bons i la resta han de ser poc. En canvi, Miami, les dues estrelles, l'Ebron James i Dunwait, han preferit cobrar una miqueta menys per tenir una plantilla molt més àmplia i molt més bona. Són maneres d'afrontar. Enfocar, sí, sí, sí. Bueno, doncs a l'est jugaran Miami Milwaukee, eh, bueno, que ja està escrit un 4-0 segurament per Miami, i el que guanya d'aquests dos jugaran contra Brooklyn Nets, eh, contra Chicago, que és molt probable que és el partit més potser igualat juntament amb Lakers Memphis. Aquest és el partit més igualat. Uh -huh. Llavors, a l'altre bàndol jugaran Indiana-Peses eh, contra Atlanta Hawks i qui guanya d'aquests dos s'enfrontarà New York-Knicks contra boston Celtics. Aquí sí. eh, Boston està molt fotuts perquè l'estrella Rajon Rondo la tenen fotuda, bueno, relacionada per tots. Bueno, aquí s'esabra una miqueta què passarà a New York, que New York és un equip, bàsicament, de en parlàvem avui un article que he llegit de Iaios, però bar a part de dia hi que és el màxim anotador de l'NVH, que fa 28 punts per partit. Uh -huh. I, I Memphis, de nhi eh? do per això... Memphis eh, és té, té com... Un, ma... un, parell, un parell de jugadors molt bons, el Mark i el... El Zach Randolph, el... però no, a part d'això, que és un joc interior molt bo, té el base que és el Mike Conley, que és molt bo, uh -huh. Tony Allen, un jugador que es diu Charlie Besley, que fa molts punts, és un equip que reparteix molt bé els papers i que sap quan s'ha de jugar, i és un equip intel·ligent, uh -huh. més que uh -huh. res. Molt bé, molt bé, sí, sí, el trobo molt... Com dius? Com dius? Sí, senyor. Com uh -huh. Amb eh, què vols parlar, eh? Eurolliga? Sí. Doncs que tu amaneixi una mica, eh? Un coro, un coro que podries haver sentit tranquil·lament tu, Jaume, ahir a, la, a Montserrat. Sí. Eh, Josep. Bueno, això és una música que posa l'arbell de gallina, això. ¿Eh? Com l'internet de Champions. No, doncs dic que començar per el més fàcil, que és com Madrid va eliminar Maccabi fàcilment, això, quasi bé jugava amb els sorprents i... Bueno, que Maccabi és un equip que encara ha d'evolucionar una miqueta, tot i que està pensat per a l'Euroliga perquè a la seva lliga hi ha la guanyada i és un equip que guanya de sobres el que passa que aquí li falta potser una miqueta del joc interior a jugador que és el James i a fora en té 3 de petits però encara s'ha de perfeccionar Déu-n'hi-do, ets un enciclopè de bàsquet i llavors el Madrid s'enfrontarà contra el guanyador de Barça per no entrenar que aquí, bueno, ja, no sé si ho heu anat veient Bueno, ens pensàvem que uh, uh, Tocant-nos el Bayern Bayern Barça, Barça ja, ja, ja, ja, ja estava ja... fet ja, ja no podia haver-hi res més Però és que una altra vegada, sí. un altre partit Aquí al Palau, dijous sí, Aviam, ja, aquí hi ha molt però a en pensar en -Barça... És que, bueno, No jo, sé si ho agotarem, això Jo els no el eh? últims minuts Quan sí. la pilota tenia el Diamantidis dia Que és un jugador molt complet Ja em vai parlar l'última vegada Fa por, fa por, només de veure'l fa por, perquè és un jugador que durant el partit... Ah, per jugar, bé. Sí, durant el partit ho veus si fa 4 punts, 6 assistències, que això és molt, molt, molt. I més porta tot el joc Però al final, això sempre ho diu Rovirosa, 4 punts al minut 38. de 5 al Panay Tinei Cols, triple. Bueno... Uh, dos punts, el Barça de, no, no, no sap atacar la, la defensa de Panetinaikos, pilota Diamantidis, se va jugar triple, guanya d'un punt. Això va passar al segon Però partit. Ara, Josep, una cosa, eh? Va passar al segon partit també aquell triple. Sí. Un jugador com el que dius, anar a tabler-ho al triple no hi anava. No, o sigui... Una mica de sort i va estar. Aquest va ser, el tercer allò, el partit. És veritat, que és un xurro aquell triple que va... És un xurro, eh? Però és, és qualitat, no? Sí, sí, sí. No l és no. qualitat. No? De i anava. De i anava, el pilota era. i anava. Uh -huh. I a més, és un jugador que reparteix molt bé. Però el Barça ha anat treballant mica en mica com com el podria treballar aquest jugador. I l'any passat es va passar les l'Espanulis, que és el de l'Olimpiakos, que es va eliminar. I van començar, ell, la idea de Pasqual era que l'Espanulis jugués ell sol. que no és clar I pensava que si jugues sol, un jugador no pot guanyar el partit però no va acabar de funcionar i el oh. Diamantidis uh, van intentar comparar-lo i que van fer? Van ficar una zona 2-3 que els bueno, va desmoralitzar una miqueta al principi, el quart partit però bueno, serà molt difícil i bueno, d'aquí de la imatge curiosa del partit és que al final el Diamantidis i el Michael Bramos al quart partit a Grècia és un espai per 18.000 espectadors i n'hi van anar 25.000 o 23.000, van bueno, en molts i al final del partit eh, van fer lloc que, que criden fan el crit i el Diamantidis i el Michael Bramos, que és aquell petit sí. els anaven empantant perquè marxessin perquè allà si són surt l'equip tribals hi tiren de tot, Valle. allà ca cau de tot sí, sí, i a les sí. entrevistes el pobre Rovira s'hi coses ja es va veure ahir amb, amb els talls que van fer eh, no? sí. els, de, els de la tele, TV3 que van fer aquell programa després del Telenotícies pobre Rovira, no? <laughs> li feien caure de tot per això sí um, Bueno, eh... bueno, el Barça jo crec que hauria de passar Jo crec que el Barça hauria de passar Però per jo crec què? que el Barça, la mentalitat aquesta que quan, eh, quan va passar contra el Milan Quan va passar contra el PSG. El PSG, eh, el PSG eh, van, amb la, van allà a jugar A mirar de treure un bon resultat Jo crec que sí. aquesta no és la filosofia del Barça El Barça no és a treure un bon resultat, si no és a guanyar Però el que, que més vaig patir va ser amb el Paris Saint-Germain eh, sí. Llavors, quan acaba el partit Ja vorrà si és un bon resultat o no sí, Però sí. jo sí. crec que el Barça ha d'anar a guanyar no, sí, no, sempre, jo crec que... I està jugant i... fins a l'últim minut. Ja ha sí, sí. ja d'anar ja a guanyar. El... Sí, ja, fins l'últim minut sempre t'ha d'estar jugant perquè no saps què, què passarà. El Barça... Perquè el futbol és impre... imprevisible. Sí. Sí. I el Barça, el, el Bàsquet encara més, no? perquè és fins l'últim segon, quasi bé. Sí. I jo penso que el Barça el que ha de fer és com a quart partit sortit d'inici super fort, pensar... A un periodista que és Xavi Bosch que fa el programa Ágora va dir que el Barça d'inici ha de treure, treure els, els 5 millors jugadors que potser no cal que comenci amb el Víctor sabe, sinó com el Marcelinho i que jugui 30 minuts el Marcelinho el Joan Carlos Navarro, l'Antetomi i l'Erasem Lorbeck i que sí. jugadors de moltíssima qualitat que serien titulars de tot arreu menys el Barça que jugarien 40 minuts a tot arreu menys el Barça uh -huh. en juguin 10 o 15 com el CJ Guales o els Ovingals que són jugadors extraordinàriament bons va ser que hi davant que són més bons. Molt bé, sí. Josep, doncs tanquem I el, el bàsquet. S'han de concentrar en el partit, dels jugadors del Barça. A sí, sí, sí. l'altre quadro, bueno, ha passat el CSK contra Caja Obrà el 3 segon i empat de l'Olympiacos contra l'Efes Andulz. Alberto! Ah, que se l'hora, eh? Ai, ara som cridant pel, pel d'això. Doncs, bueno. molt bé, Josep, tanquem el bàsquet. Sí. Ho deixem així? Sí, sí, sí. Doncs, Moltes gràcies, eh, Josep. Doncs vinga, fins ara. Anem a buscar el motor, eh? Porque esta mierda sin tenía el motor Uy no, era para despedir el basquet Ah vale Així està tota la, quan estàvem parlant del bàsquet amb el Josep, estat a tota l'estona així. Mariona. Mariona, que no has dormit aquesta nit. Jo sí, jo hi he sí, dormit molt sí, bé. Eh? Parla, parla. No ja pots parlar, ja. no has dormit aquesta nit, Mariona. Eh, esteu, no gaire bé. Esteu mai, a l'aire, eh, que ho sapigueu. Sí, sí. Estem ja, a l'aire. La Mariona no s'ho entestà. l'aire no. no jo, sobretot, molt bé. Per allò mm, bon dia. Escolteu, us he deixat una cosa molt important, penso, Pep. M'heu no parlat de la maraïda sirena que anava sonant en aquell ah, sí. pavelló, que ah, jo sí. em vaig estar estres mismíssims d'aquella sirena, i curiosament cada vegada que t'acaba el Barça. I el láser i tot láser, sirenes i de tot, eh? I és molt difícil jugar en una pista així. Per tant, el Barça de bàsquet ah, sí. té molt mèrit, la perquè a més a més, se'ns van acostar a dos punts, i van fer un parcial de 15-0, ah, o 15-2, i va ser ja matar aquesta gent. I, evidentment, no. la clau és el diamantidis. Sí, no, no, no. El diamantidis és... És, és clau. És un jugador que, bueno, és jugador, millor d'Europa, de sí, dins de Per cert, eh, comencem amb esport en directe. S'estan disputant la qualificació del Gran Premi de Bahrein, de Fórmula 1. En aquests moments s'ha acabat la Q1. La q ha acabat de segon manera, amb en Fernando Alonso, amb millor temps, seguit de Sebastián Vete, a 443 milèsimes i de Nico Rosberg, a 563 milèsimes. Quarta posició per Luis Ham Hamilton. En breu... El Hamilton se ha sancionado 5 posiciones, ahora lo digo que Sí. No, no, no he acabado claro, de leer el motivo, pero se ha sancionado 5 posiciones. que Weber en 3 y que el Gutiérrez en 5. ¿Quién es el preferido o sea, sigui, de este premio, quién el preferido a ganarlo? Uy, mucho. Preferido, favorito, puedes decir. Bueno, favorito. Favorito, favorit, eh, ganar este gran premio, pienso que es eh, Raikkonen o Fernando Alonso. Es que hay muchos, dicen que también el Weber y el, y el no, Beto. No, no veo Red Beto en el de frente yo. El Janssen Button. Y el Janssen Button tampoco <laughs> Eh, anem a parlar, eh, parlar. del que va passar el cap de setmana passat, tenim el, el trial de clàssiques de Carvillanes, el campionat d'Espanya, no porto resultats, per tant poca cosa direm, simplement que es va disputar el diumenge i que no tenim temps perquè a més a més són moltes les categories, Val no tenim temps, sí que parlarem de com va anar en el Mundial de Ranis, eh, un pilot que està on fire és Sebastián Oger, la tercera victòria en el Mundial de Raditz de 4 és espectacular. Llàstima, llàstima que ha menjat a l'OEP. Sebastià Nússia ha estat bautitzat ja pels tifocis francesos en aquest cas, pels, com liuen els Hermen... Té un nom en absurd. Per el Sebastián Segundo, eh? Sebastián Segón, Sebastián Dí Sí, ha marxat Sebastián Primer, arriba Sebastián segon perquè el domini és Dí. el cloparador Però és que ja té 102 punts de general i el segon, que és Miquel Bonner, que és molt bon pilot, sí, sí. està 48 i, I ara no digui no digui res, no no no no aviam si qui és tercer No, no, no ho sé uh... Em prendeixo, digues <laughs> Sebastián Primer estem parlant ah, que Sebastià Leff no. fa dos ratllis que no corre i encara va tercer, imagineus vos com està el mundial. I a més que dius, potser és que els són molt dolents el segon, però està 5 punts el segon. Eh? Està a 5 punts el segon. 43 punts. I el Sordes té 27 punts i el eh? 6e. Correcte. A més a més, eh, hem de doncs, dir l'únic que li va poder plantar batalla en el en el ratll de Portugal, que es va disputar la setmana passada, precisament va ser Dani Sordo, que va agafar un molt bon ritme amb el Citroën, eh, millorant moltíssim l'evolució d'aquest cotxe, sobretot en els testos eh, previs a la, a la prova. Va... Eh, L'únic que Dani Sordo sí que va aguantar el ritme, inclús el va superar, però, va però eh, en el primer tram de, de, del dissabte, cap a final del primer tram, va sortir de pista, va danyar el DS3 i va continuar, però evidentment sense cap 13. opció al podi. Llavors hi va haver Mico Urbóni, que en aquest cas va quedar segon, i que és molt regular continuar sumant punts, el Mikko eh? Anar sumant punts, anar sumant punts, anar sumant punts, anar sumant punts per l'equip, això és molt important, però va quedar a un minut, quasi bé. Però 10 punts de diferència, eh? 28 sí. punts va sumar eh, l'OG i 18 va sumar l'Irbonen. Aquí està, Sebastián Loge va guanyar el ratll, no només va guanyar el ratll, sinó que més a més va guanyar la Power Stage, que és el tram que otorga punts mm -hmm. extres, i no només a guanyar la Power Stage, sinó que a guanyar la Power Stage dels 3 ratllis, dels 4 ratllis que s'han tributat. Es que per tant, estem parlant de 3, 6, 9, 12 punts extres només en Power Stage, eh? És realment impressionant. Uh, tercera posició va ser per Jari Maté-la Bala, que es va començar, no sense problemes, evidentment, i m'hauria de destacar del, dels del Sebastià Nogé que una setmana abans estava a 41 graus de febre, va agafar un virus que va incubar a Mèxic, en el ratll de Mèxic, que no se sabia si participaria, i no he habilitat participar, si que va més o menys va a arrasar. Com deia el Josep, són quans punts? 102 oi? 102 40, Si vas a fer la resta sí. i et dic quan de diferència. Ehm. Alors, atenció, això és, eh, això és sol aquest. Eh, eh, 54 punts de diferència. 54 punts de diferència. Estenia o vaiss per que ens voltuem en 27 punts, oi que sí? Sí. I Marques com està? A Marques. Marques, Marques. A Marques. El Mundial de Marques el temps No, no. El no. Mundial de Marques és primer Volkswagen amb 121 seguit de Citroën amb 114. I de la Fórmula 1 doncs què en podem dir? Eh, brutal, brutal una altra vegada el gran premi de, en aquest cas de la Xina. Tercera victòria de Fernando Alonso, 31è de la seva, victòria, de la seva carrera esportiva. Hem de dir una arrancada, els dos Ferrari els dos Ferraris van menjar a Quimio Rayconet... Doncs jo que... aquí està demostrant, el que estigui l'any passat, que Massa no és, no és un pilot qualsevol, que és Massa és un pilot, un pilot de veritat. És Massa. És massa eh? El que era sí. abans el cop, que no és aquell que, que... perquè té un cotxe de bosta allà davant, si el tingués d'on estaria darrere. Sí. No, no, és un cotxe... Un... Tu creus que, no, o sigui, que el rendiment de Massa ve favorit per l'evolució del cotxe? A part, a part això. Però llavors, oh, que, eh, llavors diguem que massa qualifica bé, però la cursa queda mica perdut. Això s'haurien, sí, sí. Eh? Però... Dian, qualifica molt bé, oh, en oh, canvi oh, oh, oh. Fernando Alonso fa un set espectacular del cotxe, fa una gestió molt bona dels pneumàtics, eh, m'atreviria a dir que els cuida tant com Jenson Baton o més, perquè Jenson Baton va fer una gestió, no en parlem, però Jenson Baton va fer una gestió boníssima dels pneumàtics que gairebé s'estalvia en aturada. Llàstima que ho ha de posar els sous, però gairebé s'estalvia en aturada doncs bueno, eh, com dèiem Fernando Alonso, Felipe Massa es van crospir a Kimi Raikkonen, es van enganxar just a darrere l'estela del difusor del Mercedes de Lewis Hamilton i quan a la volta 4 se li van rostir els pneumàtics a Hamilton perquè va tardar 4 voltes, doncs li van fer un dos per un primer Alonso i després Massa en el mateix, a la mateixa recta inclús eh? ja, ja. a la mateixa recta a la mateixa recta, hauria de millorar molt això perquè... una miqueta, a partir d'aquí Alonso va posar el rotllotge al Ferrari i fins al final, gestionant molt bé els pneumàtics temps eh, clavant-te'ls pràcticament sense, eh, sense arriscar en cap moment i si Fernando Alonso va ser la cara de la Xina, qui va ser la creu? Beto. No! Mm -hmm. sí, Raikkonen. Weber. Weber, sí, sí. Mar Weber va saber creure un cap de setmana només doncs, per per uidar-se, per, per penjar va, una foto al eh? Twitter també. Va, va abandonar. Ah, sí, eh? Eh, un cap de setmana per penjar una foto al Twitter <laughs> entre un i un després en Ferranolosa. Correcte. I i, i, I, eh? I Sense gasolina el dissabte. I, per... i el diumenge eh, no no és sense res, és més una mala estratègia. Sí que es, va fer bé perquè es va es va desempallegar dels tous a la primera volta, però algú entre cometes. No de dir. No o o mestre que deia el Jordi Mirles li va collar malament la roda de la, de la, de la dreta del darrere del eh, sí bé bueno, però potser és una mica casualitat, no? Eh, Red Bull que per cert eh, hi ha un hashtag que ha passat a Red Vettel ja no diu Red Bull, ara es diu Red Vettel a partir d'aquí ho veurem com remont les coses deixem això, eh, jo estic, jo, continuem jo... la Q2 perquè ha començat ja, de, perdonem, direm però, resultats de seguida penso que el Vettel jo estic d'acord amb el Vettel Estàs d'acord amb el veteu? Jo sí, jo sí. Però per, què? per què? I, perquè, perquè sí, perquè si fas una cursa vas a guanyar, si no, jo, si no et dediques a fer parxís o una altra cosa. O les cacs. I sense o fitxes, a... no? Parxís sense Jo fitxes. vaig a fer una cursa i em diuen que no corri, dic així que ben, anem a fer aquí. Exacte. Jo conto, jo conto que cadascú aquí... Sí, però jo disculpem, perdoneu, aquí... home, també pots estem... aprofitar per anar est... veure la cultura d'allà, no? Estem molt al començament, estem molt al... Sí, també ha passat el temps. Però, sí, però, sí, però, però vull dir, uh, estem molt al començament de la cursa. Si vols si guanyar un campionat, el que no pots fer és que es vagin repartir. Però això de parles del Gran Premi passat, sí, no d'aquest, del Gran sí, Premi sí, passat. Bueno, sí, sí, aquest va ser una altra història, això ja no tindràs a veure. Però vols, també, no mates, sí. Però oh, oh. vull dir, si, si hi ha un pilot que va molt, molt bé de punts ja ha guanyat la primera cursa i després a la segona et trobes amb un parcal d'aquells, jo crec que has donat més preferència amb el pilot que vas davant que no, de punts, perquè necessites punts per guanyar, almenys per assegurar-te el campionat s'assegura i el campionat del món. És, ben, en, en aquest és... cas s'assegura que el seu màxim rival, que és Fernando Alonso, va abandonar i és clar tu sumes 25 punts. Ah, exactament, per exemple. són punts que al final de temporada et van bé. El que no li va agradar a eh, Mark Webber és que sempre hi ha el codi, que és el codi 21 en aquest cas, ja. que eh, Sebastian Vettel ho va infringir. El que passa és sí, que sí, això ja no. no ve, ja no ve, això ja no ve de Malàcia, eh? això ja ve de l'any passat, sí, no, però... i ara quan sí. diuen Merlos, Saki destral, Eh, tan prou sí, com sí. parlava, perquè ara ja s'ho diuen tota la cara, eh, Mark Weber no continuaran en repull, uh -huh. i jo vull veure què passarà, si l'ajudarà. El que passa és que Sebastián Béthel ara potser s'ha tret una a la careta. Eh, que no... Sempre tothom la protegit molt, i no és el que tu home es pensa, perquè, per exemple, el que no pots ben. dir és que el teu company d'equip no t'ha ajudat mai. No. quan han, gràcies a ell, han clar, guanyat clar, el Mundial exacte, perquè ha tingut doblets i que en aquest cas ha bloquejat punts. Sí uh, moltes coses, això no pots dir, no. No, perquè clar. no és real. No. Però a més... Llavors, val no. més callar i pensar-ho, que ja és està. el que fa el Weber, eh? en aquest sí, cas. Sí, ara sí. Weber no diu res. Exacte, ara està... Ara I ho està, està fent molt bé. Eh? Sí, senyor. No, però al mes el Weber tenia la, la informació de l'equip que havia d'esperar-se que no gastés pneumàtics ni gossés res. I clar, si sap que no, ha, de, ha de conservar el cotxe, uh -huh. va lent i, i sap que té un gran premi i segurat. En canvi, el Vettel el va portar a límits del cotxe, va avançar. Uh -huh. O sí, sigui, el Weber estava conservant coses per a un altre gran premi. Correcte, no, no, es, es queda molt, es queda molt programa, eh? Molt... Queda moltíssim programa. Escolta, en parlant de coses d'actualitat, si eh? Eh? eh? Demà comença el campionat, en de trial, no hi ha música, no sé què has fet amb música. Ah, Demà comença el campionat de Catalunya de trial Open, eh? a Ripoll, en aquest cas, són cinc les proves que hi haurà, totes estan ubicades molt conjuntes, i eh? què és això? Sí, la Laia Sanz, ara t'ho deixaria dir, home, t'ho perquè veig que tens moltes ganes. No, no, però, ah, sí, se sap el què... Em ah. esteu interrompant, escolta, això no hi ha. Es que... el campionat de l'Opermateria a Ripoll i Pere Borrelles és el pilot del motoclub Baix-Bergadà, eh, principal en la categoria per en principal aconseguir el campionat. El seguirem també. I, I també tenim motocross, eh, en aquest cas a la Pobla de Mafomet, amb les categories màximes, MX, MX Elite, MX eh, 2, MX 3, les categories màximes del, del motocross. Demà, doncs, eh, recordem que el Ramon Serra, en aquest cas, del pilot de Porreig, ocupa la cinquena posició amb elit, i que és a uns 40 punts del primer classificat. Molt bé, Albert, que amb la primera... La Baia senyora... Sant, digues, va. Ah, la que Sant, va guanyar els però, X Games. És veritat, sí. Eh? Veritat. Els X Games, que els tindrem aquí a Barcelona. I que podem tornar a veure el Sebastián Loeb. I, i, I un senyor va, va fer skate va fer un noi, va fer 170, 120 graus... Uh... A l'aire. Sí, sí, això és per veure. Eh? A l'escala de Richard. Va, d'aquí un rato, resultats de la Q2. Va, vinga. Uh, no en parlem més, eh? Anem a la segona paraula de la publicitat. Fins ara! Residència Sard Montmartre de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat,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 Esteu a la sintonia de Ràdio Porreig emissora municipal El 107.3 de la EPM La primera emissora del Berguedà hem rebut una trucada del nostre director que està instal·lat, en sembla Cal Marçal i ens parlarà una mica de futbol molt ràpidament. Josep Janaskà, bon dia. Sí, molt ràpidament perquè aquest any el torneig del Club Esportiu Porreig Obradors té un sponsor nou, es tracta també del BBVA, o si sigui, el, el, el banc que també dóna suport a la lliga nacional ha volgut també participar doncs, amb aquest torneig de futbol base. Hem de dir que també aquest torneig es farà el dia 28 d'abril i el dia 1 de maig. El dia 1 de maig es faran les finals i el dia 21 d'abril doncs, es faran les semifinals. La fase, diguem, eh, classificatòria. Parti, equips, equips que vindran. Vindran més de 25 de diferents pobles diferents i concretament hem de destacar la participació del Futbol Club Barcelona, del Real Espanyol, del Club Esportiu Lleida, també del Nàstic de Tarragona, entre altres, però també els, els equips de les nostres comarques, com per exemple hi ha el Berga, el Cardona, el Gironella, l'Igualada, bé també el Cornellà i dir l'Avià, el Súria, el, el Joaneng l'Oleana, etc. Uh, hem de dir, doncs, que el Navàs uh, són uh, equips que participaran amb aquest, uh, aquest torneig, un torneig que fa uns moments s'ha presentat i és, en aquests moments encara continua la presentació aquí a l'hotel de Cal Marçal. Un torneig que té un prestigi important, com dèiem, uh, aquests uh, sponsors, com és el, el, el, el botiguitsobrador, i també el BBVA que s'hi apunta aquest any. Això és no el que es podem explicar des d'aquí, després, ja eh, a l'hora de l'informatiu, perquè ara no temps, tindrem més eh, una ampliació del que hem pogut recollir. Molt bé, Josep, doncs per explicar-nos aquesta última hora del Club Esportiu Porets i aquest torneig, que de ben segur nosaltres també en aquest espai, de, en, aquest, en aquest programa en concret d'esports del dissabte, en parlarem la setmana que ve, que tot just començarà llavors, eh? serà per la setmana vinent, eh, Josep? Efectivament, el dia 28 d'abril és el primer dia, uh -huh. i el dia 1 de maig diem que és la, la fase final, el dia que els grans equips seran aquí a casa nostra. Pues moltes gràcies, Joab, des d'aquí per, per això, per portar-nos a l'última hora del futbol, eh? Moltes gràcies a vosaltres. Adeu! Adeu! Avui farem... <ríe> Avui no tindrem temps de fer res, Jaume. <ríe> com com em... És que no m'hi veig, no m'hi veig. Poso les ulleres de prop i tu m'ho consegues de lluny. <ríe> I ara veig el que m'estaves dient, eh? Uh, no, no, no. Jaume, no, ja tot i ara, eh? El que sí que farem ara de, de començament és la primera part i última de la Mariona. Ui, què passa aquí? Hi ha un merder aquí de música? Ja L'has la... lligat una mica, no? Ara. Farà un remix, no? Va, Mariona, som-hi! Ens has parlat molt bé, un començament molt fort, eh? Del club, què és? Club Esquí Berguedà? Club Esquí Berguedà, Berga-Rasos-Berga, -Berga, que serà el 26 de maig i ja tenim unes inscripcions obertes els interessats podeu anar a la, a la web de, de Club Esquí Berguedà www.clubesquiberguedà tots junts amb i us podeu inscriure i bé, pels socis són 11 euros i pels que no són socis són 17 euros si no recordo malament mm -hmm. i bé com, um, començarà el 26 de maig i ehm um, el, rep el repartiment de dorsals serà a partir de les 6 i mitja a, a, les, o sigui, a, les, a les 7 més o menys, ja ho ja, ja, ja, ja han acabat, saps? Més o menys, o sigui, mm -hmm. que, que, que val més que siguem puntuals, saps? Falta un mes per això encara, més d'un mes, una mica més d'un mes. Sí, no? sí, I sí, i però de mat, eh? ja, ja, ja, ja està tot organitzat. A, a on s'han d'adreçar la gent? Eh? A la plaça de Viladumat, serà la sortida i, i l'arribada. Però per les seves inscripcions. Sí, i l'hora de sortida serà a les, a, a les set i mitja, dos quarts de vuit al matí. Molt bé, quasi tot el dia? Sí, i la distància serà de 26 quilòmetres uh -huh. i el desnivell serà de 100 800 metres 1.800 metres de desnivell positiu Molt bé. i bé, si ets menor d'edat et fa utilització paterna o materna i per poder participar però te la pots descarregar a la pàgina web i la pots portar firmada al Club Esquibergadà Molt bé que la gent el que sí, sí, aquesta... és això posar-se no? la pàgina web sí. per als... Sí, sí. Què és, quina és, les bases en el web d'aquesta gent? La CUPASQI Berguedà, no? Amb minúscules.cat CUP ja. CUPASQI Berguedà, minúscules.cat Sí Allà trobaran també molta més informació aquests papers que dius que també farà falta la gent jove per sí. poder-la fer Jo vaig reemplaçat i vaig anar amb una amiga i va estar molt bé perquè a més a més i fan botifarrada, també me'n recordo que vam menjar amb botifarrada negra en mig camí, preparant menjar i tot, per si estàs... no es facis això a aquesta hora. Necessiten energies i tot, que és el millor, no? Poder una botifarrada, amb un bon pa, amb tomàquet, que sempre està boníssim, no? Una bona beguda, no? I després, bueno, sí, vi però de porró, vinegre de porró. Sí, però si no saps si no si no veure de porró, millor veus una Fanta o alguna cosa, eh? <ríe> sí, sí, una Coca-Cola. I diràs tu ja, o què? I, i bé, bueno, a més a més, no, també hi ha no, no la primera uh, cursa de rasos, de, uh, um, o sigui, Berga, Rasos, Berga, fa com, com un recorregut per, per més curts, pels que no, no volen caminar tant, i, i que ho diuen que és la, la primera mini-her, Berga, Rasos, Berga, o sigui, que pots triar recorregut que, pots, que vols fer. I hi ha diverses eh, no, no, modalitats i novetats en recorregut. I també hi ha dues sessions de reconeixement del terreny i si, si vols anar a fer algun entrenament també et proposen de fer-ho. Oh, no hi ha sintonia, eh? Sí. No, no, no l'hi he ja, l'hi he I, ets, i, i també... Saps bé, la Mariona. Amb moltes gràcies. Que no veu tan guapa que... Amb, amb moltes, moltes gràcies. Que, que li distorsiona la música. Amb oh, moltes gràcies, doncs... Bé... Uh, també hi ha segon concurs de fotografia de Berga Rasos Berga que per cert està molt bé perquè mentre, mentre camines o corres pots anar fent fotos al paisatge i si guanyes et donen un lot de productes i fins i tot fan, uh, fan com, com un sorteig d'algun producte de, de la fageda o, o ous o alguna cosa així. L'hem pensat, una mica meva li mi pot tocar els ous. Hola, generaus. <ríe> és, és difícil, eh. A, a, a, aviam els nens de, de casa, de casa que no passin els 18 anys, que, que tenien la ràdio. La ràdio eh? Eh, qui va tocar els ous d'aquí? No, no, no. Que li tocaven una dutzina d'ous amb ah. un sorteig que van fer. Ah, I, okay. i, i, I també donaven algun yogur, de, de diferents gustos okay. d'aquí que la comarca que fan, perquè pogués estar estar-los i tot. Okay. I bé. Uh, novetats sobre el recorregut. De pujada, el recorregut. Un minut Mariona eh? uh, uh, serà de la plaça de Vilamat, es baixarà cap a la Ribera i serà, serà, després pujaràs cap a, a la plaça de Sant Ramon. De, i després aniràs a parar els quatre cantons, a la, placeta, a, la, a la placeta de la Ciutat i Molita de Sant, enllaçant amb el recorregut i, i altres edicions que passen pel trencacames i de baixada arribaràs al caral Xic s'agafarà el camí que va per darrere de, del castell de, de, de Sant Ferran de Berga mm -hmm. i que surt per l'edifici de Su, Su, Su, Surega, Surega. no sé si ho pronuncio bé eh? espero que sí i fins a trobar la carretera d'asfalt del castell i, i, i després ja vaig tot recte i seguirà Però ja és com si ens hi trobés sí, ja va caminant sembla que el que va passar pel Mariona, ràpid, ja, acaba de... sí, sí, seguirà fins a l'enquadrament de, de la carretera de Sant Llorenç i continuarà fins a la baixada de Cal per Raquer fins a agafar el corriol que baixarà fins a sota de l'hospital. Allà es seguirà fins a arribar a la carretera de, de, de Ribes, fins a la plaça de Viladumat. -Vil -Vil Hosti, vale? well, Qui, well. quina quin canviada, uh, no? Això és el planning. Eh. Vale, o sigui, jo us, us recomano que <laughs> els que matins per, per entrenar, us feu ja mitja hora d'anar a caminar o a córrer, ja com una rutina perquè així o, podeu fer línia, podeu fer plan vitalínia i, i, i us treu <laughs> i, i esteu ja <laughs> podis, pa, pa... un donar a cou i dormir ben cadent al llit Molt, moltes sí. gràcies Mariona res nois ha uh, acabat la Q2 ara mateix uh, han quedat fora que no disputaran uh, doncs, la pole position Román Guajani i Sergio Checo Pérez ha marcat amb llotem Sebastián Vettel seguit de Rosberg Weber cinquè, Alonso. Falten res? En 10 minuts tenim la pole. Bé, doncs en 10 minuts sabrem la pole perquè ara, primer de tot, el que farem és repassar amb el Jaume a l'agenda de tiros, eh?, el James Bond Jr. Aquí a ha castanya oscura, Jaume, eh?, perquè futbol sala femení, tercera femenina, grup 2, 23 en jornada... Ja home, ja home, I... per cert, ara m'entres faig temps, vas veure aquesta setmana aquell que va passar per entremig de la roca furadada. Quina? És molt que deia la Mariona, no? Tu baixes i quan arribes ja, tira l'esquerra, després mica a la i passa per a A 200, <laughs> a 240, mare de Déu. Ja home. Ara ja he trobat. Ella... he dit perquè es facin una vaga idea del que és el recorregut. Va, va, que hem d'acabar que són ja quasi 50. Va, ja home, troba't. Ja ho he dit perquè doncs el femení roda en futbol sala, futbol sala no, no, Gironella. No, no, no, no. no, no. Doncs... doncs uh, troba't, troba't. Uh, primer, uh, primer la, uh, la tercera femenina grup 2. Ah, doncs. Una jornada. AEE -E, Institut Montserrat B. Compte? I a futbol sala Transcacerres. Al camp. I és Montserrat. I l'art Mohamed Ajia. Doncs aquest partit te de jugarà demà aquí a Rossegon, a Montserrat, deu ser això, eh? no sé, eh? a l'Institut Montserrat, perdó, AEE, demà a partir de les 12 del migdia. I ara sí, primera divisió femenina 26 en adjornada. Femení, futbol sala masculí. No, femení, la primera divisió femenina, el que m'has dit abans, ja home. Ah, Roldan Futbol Sala, Futbol Sala Gironella. El Gironella juga avui a la pista del Roldán-Múrcia. El futbol és el Gironella amb la classificació per la Copa d'Espanya pràcticament aconseguida i van els vuitens primers de la Lliga regular. Es desplaça avui a la pista del Roldán de Múrcia a partir de dos quarts de vuit. L'equip que dirigeix Dober Caneda és setè a la classificació i buscarà els tres punts que el consolin en la posició actual i la l'apropin a posicions superiors, que té una certa distància quan falten cinc jornades amb la d'avui. Els rivals Gironellenques són dotzenes però amb 13 ...punts d'avantatge respecte a l'equip... ...que marca les places de descens... ...el viatge és... Marelle... ...futbol sala masculí, Jaume... ...i començarem també pels de sota... ...la tercera divisió territorial... ...pel fa en el grup 3... ...vintena jornada... ...em... Um, tercera divisió has dit, no? ...sí... sí. ...futbol sala jardineria, correu que ser bé... ...futbol... futsal... ...cervella o club esportiu B. ...el camp... Pavelló Municipal de Cacerres. L'àrbitre... Rubén Jiménez Canyete. Aquest partit es jugarà aquí a Cacerres demà a partir de les 6 de la tarda. Mm -hmm. Són una divisa territorial del grup 2, vintena jornada. Escola de Futbol Barrera Andalusia I, I la pobla de Club de Futbol Sala. El camp... I en pavalló Elissa Badia. I l'àrbitre... Joaquim Campo Blanx. Aquest partit es jugarà... Ai, perdó, aviam que hem perdut el dia i l'hora, eh? Es eh, jugarà avui a partir de dos quarts de vuit Primera divisió territorial, grup 4, vintena jornada. Club futbol a la ciutat de Berga, Alenya, Club Esportiu B. El camp... Pavelló Municipal d'Esports de Berga I a l'àrbitre? Juan Gonzalo Muñoz González Conegut, eh? Conegudíssim Aquest partit es jugarà aquí a la capital de Berga avui a partir de les 4 Wow! Yeah. Preferent catalana, la Mariona Suki va, eh? Preferent catalana, Club 3, 20 en la jornada? Vaganers, Camparellada, CD Associació oh. de... no, CD oh. El Club Deportiu, ara el camp on jugarà en aquest partit d'on? Pavelló Municipal d'Avegà. I l'àrbitre? Arnau Torrent. Aquest partit es jugarà, com deia el Jaume, aquí al Bargalà, a Bagà, avui a partir d'un quart de sis... Hem de dir una altra coseta del futbol sala pel que fa al Torres, jugador del Barça farà un campus a Berga Jordi Torres, capità del Futbol Club Barcelona Alusport farà un campus del rendiment a Berga amb la col·laboració de l'Ajuntament Local del 30 de juny al 6 de juliol els participants en el campus treballaran aspectes tècnics i tàctics del futbol sala i del futbol és obert a nens i nenes de 6 a 16 anys o prebenjamins, sense pernoctar les inscripcions es poden fer a la web www.controplayesports.com Sembla eh? el, el, el que veiem en el, el control, control, no sé plagues, què. Eh? Aquest és el controlplayesports.com Ja ho sabeu, els amants del futbol salar. Sintonia de futbol, sintonia de futbol al dissabte, el dematí aquí a Ràdio Borreig. Segona divisió femenina, grup 4, 24ena jornada. Manresa, club esportiu B, Montmajor, futbol club. El camp. Nou estadi municipal con gos. Ricardo Convelle Soro. Que també em sona moltíssim, aquest partit es jugarà a Manresa avui a partir de 3 quarts de 4. Següent. Enfaf Porrets Club Esportiu El camp Municipal Alàs Gespa Artificial és, bueno, és un camp de gespa artificial Molt bé, i al bar barmitre... David Blanco Xucla Aquest partit es jugarà a no segons <laughs> Això de l'Enfaf no sé té, I el municipal Alas encara menys uh, Avui jugarà el Porreig Aquí a partir de les 5 de la tarda yeah, Una cosa, sabeu que hi havia derbi La setmana passada femení Que vam... sí. que no hem preparar res No hem no tenir temps de preparar se'n va, va, va passar I em sembla que avui tampoc tenim temps per fer-ho eh? Era Porreig 5 no, no tenim derbi eh? Porreig 5, Montmajor 0 aquí al municipal A eh? partit es va jugar el diumenge Aquí al municipal amb aquest resultat eh? 5, eh, Montmajor 0 que un resultat que va fer que el porreig passés al Montmajor, eh? Primerament el Montmajor anava primeres, bueno, primeres anaven per sobre del porreig. Futbol, Quarta Catalana grup 1, 26ena jornada Montmajor, Futbol Club Monistolenca, Associació Deportiva El camp? Municipal de Montmajor, un camp de terra I l'arbitre? Lluís Ballonga Xavé. També el coneixem molt aquest partit és per avui a Montmajor a partir de les 4 Següent Sant Llorenç de Bruns, club, club esportiu Caserres, club de futbol El camp jugarà en aquest partit Municipal Sant Llorenç de Morons I l'àrbitre Jordi Miralles Toledo Aquest partit es jugarà Sant Llorenç de Morons avui a partir de dos quarts de cinc Següent Cabrianes, futbol club, Berga club esportiu el camp. Municipal Sallent. L'àrbitre. Òscar Serra Prat. Aquest partit es jugarà a Cabrianes, en concret, a concreta, Municipal de Sallent, a Sallent, a demà, a partir de les 5 de la tarda. <futats> Següent, jaume. Avinyó Club Esportiu, Vilada Club Esportiu. Camp. Municipal J. Erms, Avinyó. I l'àrbitre... Adrià Navarro Martínez. Aquest partit és per avui, a partir de les 4 de la tarda, següent... Porreig, Club Esportiu bé Baix de Toruella, Club de Futbol. El camp... Municipal de Porreig. I l'àrbitre, aquest també és el que el tenim conegudíssim, eh? José Antonio Martín Romo Parejo. Que visitarà una trobada aquí al Municipal de Porreig i serà demà a partir de les 12 del migdia. Tercera Catalana Grup 7, 28a jornada. Porrets, Club Esportiu Súria, Club Esportiu. Aquí no tenim pràvies tampoc disponibles, eh, lo que fa les No estem al camp. Tota la Tercera Catalana exactament. Uh, què m'has dit? Porreig Club Esportiu? Súria Club Esportiu. El camp on aquest partit? Municipal de Porreig. No, no hi ha àrbitre. Camp, partit, partit superimportantíssim el que jugarà aquesta setmana complet en concret perdó, concret, en concreta eh? demà, eh, demà aquí al Municipal perquè Porreig i Súria, Súria, pugen un equip, puja d'aquesta tercera catalana, puja un equip el segon promociona, precisament el segon és el Súria, el rival que ve aquí al, camp de, aquí al camp del Porreig, que el Porreig, tot i guanyant el partit, necessita guanyar, es quedaria em sembla a un punt del Súria però bé, bueno, seríem més a prop de la fase de promoció, important partit pel club Esportiu Porreig aquí eh, municipal, que serà partit per demà, a partir de dos quarts de cinc uh, Següent Jaume Olbant, Club Esportiu Navarclas Club de Futbol El camp Municipal d'Olbant Aquest partit és per demà també A partir de dos quarts de 4 Aquí a Olban. Següent Pirineica, Futbol Club Gironia Club de Futbol Atlètic B El camp Municipal Mion Puig-Baranguer Aquest partit es jugarà Aquí a Manresa A demà a partir de les 12 Següent, Jaume Ara Ai. Vinga allà o motobots Ara, ara cop, Cardona, club de futbol Club de futbol Sant Salvador de Cercs El camp Municipal de Cardona I l'àrbitre no, no, <ríe> no hi haurà àrbitre senyors per aquest partit <ríe> Qui vulgui Demanen àrbitres eh? Qui vulgui pital el que s'envaigui a Cardona Precisament per pitar Sant Salvador de Cercs Demà a partit de dos quarts de cinc i una altra, la segona catalana, grup 4, 28 tenes jornada. Llissà de Munt, club esportiu gironer i club de futbol atlètic. Al camp. Municipal parc del Teners. Del Tenes i Teixonsis, i, i, i, i l'àrbitre? Tampoc. Tampoc tenim àrbitre, ens farà falta un altre àrbitre eh, per anar bé, però aquí queda una mica més lluny, a Llissà Lluny i munt, eh? A lliçada amunt. El partit és per demà, a partir de les 12 del migdia. I primera catalana grup 1, 28ena jornada. Aviar, Unió Esportiva, Mollet, Unió Esportiva, Club de Futbol. Déu n'hi a al camp. Municipal d'Avià. I l'àrbitre? Javier Ramos Sánchez. Doncs què hem de dir? Doncs que l'Avià inicia avui una nova etapa amb l'estrena del tècnic Vera en contra el Mollet. Amb la tranquil·litat que pot donar haver trencat diumenge passat a Sant Feliu de Guixos una llarga ratxa de resultats de 15 jornades sense guanyar. L'Avià aquesta tarda a partir de les 5 la visita d'un Mollet que no acaba de trobar el seu lloc després de passar per l'equip. Tres entrenadors i un llarg nombre de jugadors. Un dels al·licients per al públic serà local serà l'estrena a la banqueta del manresà Víctor Vera fitxat aquesta setmana per suprir Joan Prat. El nou entrenador ha comentat que un primer partit sempre l'afrontes amb incertesa del què pot passar, però en aquest cas amb la confiança que m'han donat els meus jugadors durant la setmana. Els he vist molt motivats i amb ganes de revertir de forma definitiva la situació. Encara ja són a temps. Diumenge a Sant Feliu de Guíxols va ser un punt d'inflexió que hem de confirmar contra el Mollet. Víctor Vera té les baixes dels lesionats Miguel Baena, Sergi Bernada, del lesionat eh, del sancionat perador Oriol Martínez i el dubte del porter Marc Coll. El Mollet ha tingut molts alts i baixos i actualment és fora del descens amb 33 punts. L'Avià ha agraït amb els ex-tècnics. Amb una nota enviada als mitjans de comunicació, la directiva de l'Avià ha volgut agrair l'esforç, dedicació dels ex-tècnics Joan Prat i Jordi Soler en els, quatre, en els quatre anys que han estat al servei del club i també els han volgut donar les gràcies per sentir com el primer avianès els colors del club i haver-lo pujat fins a primera catalana. És més, d'haver-nos fet gaudir a la Junta i a tota l'afició de grans tardes d'autèntic futbol. Aquí tanquem el futbol i anem a començar la segona part del motor. Quan seria hora ja de... Ja plegar, de plegar. De plegar. Vosaltres voleu plegar o fem la segona part del motor? Jo a mi m'agradaria plegar, però és que també... L'Albert ha a fer t'he tret a El fer motor. una cosa més més no dir Déu, perquè no sé si tindran la qualificació perquè de fet només així som... doncs ara has de despedir-nos molt cordialment <ríe> pues sí Mariona, perquè no veig ningú del motor aquí molt bé doncs, ho fem nosaltres l'Albert de està corrents amb molta... molta força i amb molt... un gran salut a la nostra audiència fidel que ens escolta cada setmana sí, sí. i sobretot a la nostra fan número 1 la directora del de, de bàsquet porreig, oi? també, també. Sí, sí. espera però... Alguna cosa més, Mariona, per explicar-nos? Vaig anar amb una amiga meva i el seu pare i vam agafar... O sigui, ens vam preparar. Vam agafar uns llibres que parlaven sobre antigues rutes i camins de la Berguedà, de les muntanyes, com que hi ha als voltants de Caral, que s'havien perdut, no? I vam fer una travesia que només ens faltava a les botes i un caminet ben gros i anàvem en pla a Indiana a la Universitat de Sheffield. Vale, ja clar, no? Molt bé, Mariona. Com estàs amb el Berguedà? És que estàs encantada amb el Berguedà. Molt, molt, molt. Amb el Berguedà i l'anglès. Saps què em van dir a mi? Ahir? Que tinc una veu preciosa. Què vols dir? Que jo no sóc el primer que t'ho he dit. T'ho van dir una altra abans? No, tu m'ho vas dir primer, però jo, jo no me'n recordava. <síntic> bueno, jo ja em eh? Toc, toc, bueno, faig concrita amb els d'això, sí, perquè si no els dos informatius són i passen dos minuts. Albert! Està bé, ah, perquè he descobert que tinc una veu bonica i no ho sabia. És una data nova per mi. Ara que, que he descobert que tinc una veu bonica faré molt millor la, me la meva feina perquè m'entregaré al 112% només. o més pel no passa res ah, ho, ho saps? Que, mira, audiència fans escolteu-me doncs, he escrit un, un article sobre la meva estada a Israel a la revista Massada de Sabadell. i crec que avui ho editaran potser que ho, ho, editin, o ho positeu no? a la web no? massadasagadell.com sisplau positeu-la i llegiu el meu relat sobre la meva gran experiència a Israel Mariona, molt bé, fent publicitat. Escolta, eh, què et volia dir? I, i resultat, i... resultat, resultat, Bayern de Múnich, Barça. Wow Digue'm-ho. Molt punt, eh? Qui, qui, però juguant a Alemanya, seria Bayern-Barça. És el que he dit, Bayern-Barça. Jo ho dic, Barça-Bayern. Barça no, no és igual, <susen> Bayern-Barça. 3 a 2 a favor Barça. 2 o sigui, a 3. Ah, exacte, Bayern-Múnich, eh, 2 i sí, diuen que els hi tant el meu article que volen que continuï treballant amb la seva revista així doncs que treballaré, treballaré a la ràdio de Porreig, que ja hi treballo continuaré fent els dos programes coses ah. de casa i el programa d'esport amb el Sonyer Jaume, tu. I... Ja, doncs... Mariona, moment. potser un 0 a 3 0 a 3 Bayern Déu n'hi dos ja, home estàs, estàs flipant però treballaré a la revista Massada no. i, <laughs> i estaré a la meva empresa Make it Happen Així, això sí que és un o sigui, zàping tinc... jo fico un o tinc tres feines que diferents l'Albert l'Albert que hi diu més l'escola i l'escola no? Mariona està parlant sola. La... No, està parlant com escolta la meva audiència. Què penses? No, que està empal. un moment, estem parlant d'esports un moment, eh? sí. uh, uh, uh, m'ha arribat aquí una nota ara eh? de, de resultats del Club Esportiu Porrets, perquè fa el prebenjamí A. El Club Esportiu porreig 3, Club Esportiu Puigcerdà 4. El prebenjamí B, eh, uh, l'ha anunciat 2, Club Esportiu Porrets 7. Uh, fa categoria Benjamí A. Jugaven no? al primer contra el segon, el primer que era el Can Trias, més aviat jugàvem el segon contra el primer, eh, aquí a casa Club Esportiu Porreix 4, Can Trias 5, bueno, doncs amb aquests resultats eh, eh, bueno, segueix, segueix com que eh, igual, perquè el Club Esportiu Porreix tot i perd, la, tot i perd aquest, eh, aquest partit, anaven empatats de punts, se, seguiran, han perdut tres punts, seguiran a segona posició. Mariona, ara què volies dir? Alguna altra cosa més? doncs això que hi ha el de Make It Happen que estic pensant de fer un vídeo promocionant a la nostra comarca espais naturals i a la nostra estimada i apreciada Catalunya ara això de cara a tot el públic estranger que està dintre del nostre grup i si us plau, neu al Facebook del programa Tapesports agraeu que els unies suposo que m'agrada molt el grup Make It Happen i fiqueu que m'agrada al meu grup. No, jo no he res, eh. Ah, doncs ja sí. ho ficarem avui. Sí, yeah. Fiqueu-me vosaltres perquè no sé com va. Jo faré, jo, tranquil. O sí, sigui, Make it Happen, Massa de Sabadell, article Israel Mariona, i amb vosaltres cada dissabte al matí. No oblideu, aquí, a Ràdio Porreig, no programa no Tapes no. Ports. No, no ho farem, eh, que no? no bueno, Ficar-ho sí, però connectar ja no ho farem, mirar -ho, eh. No, no sí. Sí, sí. Sí, sí farem, farem un, un, un comentari al, al nostre de pasports i, i, i podeu de fet ahir ara que a la notícies parlaven del turisme que ve de Catalunya i que del 2011 a, ahir, el 2012 al 2013 hi havia ja res a han passat no sé quants turistes per aquí imagina't en un serrat quan vaig anar hi havia russos xinesos, de tot hi havia si sí, pots una a llei pots practicar l'anglès també. És internacional de tot. Jo els informatius no sé, veig, veig que estan molt enfeinats. Bueno, gràcies a Déu. Gràcies a doncs, Déu. Fiquem un comentari de passports perquè el nostre, el nostre, la nostra audiència pugui comentar sobre les suggerències que po po pot haver-hi en el meu grup Make It Happen per promocionar a Catalunya i els nostres espais naturals del Berguedà. Oh, Podeu fer va, va, Albert, acabem Garell. això, eh? Acabem va. això. Va, ara l'Albert ens... Pots ens, ens començarà va. a patar les orelles. Garell, directament. Garell. Ah. Va. Bueno, finalment, eh, ja tenim la pole position i la graella configurada del gran premi. De Berenc, pole position primera de la temporada per Nico Rosberg, amó Mercedes, va, seguit de Sebastian Vettel a la primera línia de la graella. Segona fila de la graella per Fernando Alonso i Luis Hamilton, que... Ha estat penalitzat cinc posicions i sortirà Josep... Nové. Nové. Eh, tercer final de grella per Weber i Di Resta, perdó, per Massa i... Per Weber i Massa, no sé, Massa o Weber, no? És que és molt complicat perquè està... Han penalitzat un pilot no, de pilots. Massa l'han... és complicat. Massa ha passat a la setena... Digues la classificació normal abans de les penalitzacions i a partir d'aquí ja. És que és complicat, eh? Perquè n'han penalitzat totes les quatre. 4. Ah, mira, la normal sense qualificacions és Roswell primer, Betel següent, Alonso tercer... Hamilton 4, Weber 5è, Massa 6è, 7è di resta, 8è sutil, 9è i Newton 2è. Per tant, hem de comptar que Weber perd uh, tres, tres posicions i sortirà 8è. I... correcte i Hamilton en perd 5 i sortirà 9è. Això beneficia al Raikkonen, que sortirà 7è. llavores, el darrer està sisè, i el, ma el, massa el massa quart i el darrer està cinquè, perdó. Correcte, tot això di doncs que en el segon intent de la Pola Fernando Bonsacomé és una petita errada en no? el pneumàtic, ha hagut de frenar més del compte i ha avortat la volta, per tant no ha intentat la Pol, ha avortat la volta i haurà de amb aquest pneumàtic demà d'inici. Anem a repassar les característiques del circuit de Shakir que es va fundar el 21 d'abril. Ai, el 21 de l'avió, perdoneu. El 2004, el, 20, el bril del 2004, ja veia bé, eh? Sí, el nom sí. de circuit es diu... Bereny International International Circuit. Que és circuit de Shakir, però bueno. Sí. El número de voltes... 57. Eh, la longitud d'aquest circuit... Eh, 5,412 quilòmetres. Distància total... 308,238 quilòmetres. I volta ràpida, agarren-se les moixos... Pedra de la Rosa amb un u31, 447 1,31, ah, eh? 440 sí, quasi bé superen, eh? s'han quedat a cinc dècimes, ha marcat 1,32, 3 sí, 9,32, no, ah. sí, 1, sí, sí 32, desgat, eh, els cotxes colimers, eh volta ràpida per per la de, de la rossa la cursa, demà, evidentment a les dues del migdia, a les tres a Bereny les curses de MotoGP i vam parlar de MotoGP abans que ens fotin fora Uh, ahir, en els primers entrenaments uh, lliures, uh, millor temps per Rotogip per Marc Marquez. Atenció, Marc, està en aquest segon gran premi, <laughs> en, en condicions de guanyar, crec jo. Uh, moto 2 Scott Redding i amb moto 3 Vinyales. Maverick Vinyales i aquestes són els horaris doncs, del, de la, de la, de el dels entrenaments i de les curses de... no del el... gran premi de les Amèriques estava, estava, Estats estava, Units Austin. Austin. a Austin a les 9 a quina hora? ara ho diem de qualificació moto 3 a 12 de 12 i mitja a 13 i quart aquestes uh, Q1 Sí, de moto 3 Ah, perdó, no, això moto 3, perdó Sí, sí, sí, sí. moto 2, de 1505 a, a 1550 MotoGP, l'AFP4 de 1330 a, a 14 Llavors, la q de 1410 a, a 1425 i la Q2 de 1435 a, a 1450 Per tant, eh, les tercers lliures de MotoGP que compten com a qualificació recordem, dels 10 primers que marquin temps a quina hora serà? De 1330 a, a 14 Per tant, estan corrent ara I el farem des per Telecinco no? No, és la sí, Mediaset Esports sí. sí, digue Telecinco, digue -li. I la Fórmula 1 a quina hora? La Fórmula 1 us demà a les dues per TV3 i per Antena 3 I la cursa de les curses seran Moto3 a les 11, Moto2 a les 12 i 20 i MotoGP a les dues Va, Ja ho tenim, no? no has pas anat bé, perdona que t'ho diguis <ríe> estàs parlant dels horaris catalans sí. els horaris americans no són aquests horaris no, clar, perdona, estàs parlant dels horaris americans no estàs parlant dels horaris ei, catalans ei, ei, ei, heu sentit l'empatia que <ríe> ens acompanya Ai, el Josem no l'hi puc deixar eh? heu sentit l'empatia que <ríe> ens acompanya sí, Mariana, això vol dir que s'acaba el programa no, ja està Maria, ja yes. s'acaba atenció, molt important, aquests horaris que diu el Josep hem de sumari hi 8 hores més Eh, per tant, eh... ficava local time. No, no, no, no, el, el, el local. La, la meva, la no la seva, l'hora seva Tu has de sumar 8 hores més perquè els Estats Units estan a 8 hores més. A Austin. 8 o 7, no ho sé recordats exactes. Creu que el tema Que les curses seran a 7 hores obertes. És discutible a, a 7. Hores. <laughs> <laughs> Crec que les curses seran... Ah, les... Albert, la porra del... del, del aproximadament, Valladolta. moment, aproxi... ara La porra ho guanyaré jo Pep, les curses seran aproximadament a les hores perquè us feu una idea de més o menys de Catar Va, vinga, eh? Albert, la Va, porra Porra, Futbol... Bayern de Múnich uh, um. Futbol Club Barcelona Un um. empat? Un empat I tu, Josep? 1-2 um, ah, el Josep va me la samarreta Barça 1-2, molt bé 1-2 uh, yeah, el Barça creiem que pensarà, no cal que diguem resultat passarà la eliminatòria de <cute> bàsquet de eh? ah, bàsquet, bàsquet. Sí, bàsquet. bàsquet segur no cal que diguem resultat el resultat seria 72 a 68 i una última cosa Pep, dir, ara que m'ha venut al cap eh? Però, perdoneu, heu dit que els Lakers poden arribar a la final? no Ah, anava a al final no, de què? No, no. Perquè sí, em, que em sen... sembla que estan eliminats so, ja directament. Sí. <laughs> Basta, o o, o Oklahoma puc. o Miami, no? Potser. Sí. Sí. Sí. Bueno, això es veurà i ho seguirem uh, a partir de la setmana vinent. Què has dit tu, Bayer Barça? 1-2. 1-2. No, Ja eh? no. us ho heu copiat. No. Ah, Ay, no, sí, sí, sí. Okay. Un Acabem o no? No, home, no. no. Sí. Però nois, ara ja, no, hem de cobrir no, el no, programa. Si, o jo no ho parlo allà o no ho digueu. Sigues tan, serios, eh? home, sigues serios. serios. Uh, Has sigut una mica optimista, home. Això, moltes gràcies per ser aquí tots. Uh, Un records a la Maritxell, que no ha pogut ser aquí. Correcte. I uh, es veiem dissabte que ve, a partir de dos quarts d'una, molts patonets i adeu! Adeu! adeu. adeu. adeu. adeu.